Відповіді – «Стільки справ». Будинок питань досі стояв, і хтось мав узяти керівництво на себе. А хто ще це зробить? Очільник Гойл, на жаль, йому заважає арбалетна стріла в серці. Хтось мусив займатися інтернуванням і допитами багатьох сотень гурських полонених, а їхня кількість поповнювалася щодня, поки армія відтісняла загарбників назад до Кельна. «А хто ще цим займатиметься? Практик Вітарі? Вона назавжди поїхала із Союзу, забравши з собою дітей». Хтось мусив розслідувати зраду лорда Брока, відкопати його і викорінити його поплічників, займатися арештами і витягати зізнання. «А хто ще у нас є? Архілектор Сульт? Ой, лишенько, ні». Глокта підійшов до дверей, важко дихаючи та шкірячи нечисленні зуби через безкінечні болі в ногах. Принаймні я доречно вирішив переїхати до східної частини Агріонта. Треба родити життєвим дрібничком, як-от місцю, в якому можна викласти свою скалічену оболонку. Моє старе помешкання без сумніву зараз томиться під тисячою тонн щебню, як і решта». Його двері були зачинені не до кінця. Він ледь леді їх підштовхнув, і вони зарипіли й відчинилися. В коридор пролилося м'яке світло лампи, впавшися й ливою смугою на запорошені мостини, на основу глоктаного ціпка і на забрюханий носак його чобота. Я не залишав жодних дверей незамкненими, і звісно, не лишав запаленою жодної лампи. Його язик нервово ковзнув по голих ясних. Отже, гість непроханий. Мені ввійти і запросити його до своїх кімнат. Його очі ковзнули вбік до тіни у коридорі. Чи кинуться навчуки. Він мало не всміхаючись, почоввав через поріг, спершу переніс ціпок, тоді праву ногу, а відтак ліву, що з болем потягнулося слідом. Глоктин гість сидів попід вікном у світлі однієї лампи. Яскраве сяйво розливалося по суворих поверхнях його обличчя, а в глибоких западинах на ньому збиралася холодна пітьма. Перед ним стояла дошка для гри у квадрати, достото така, якою і залишив Глокта. Фігури на ній відкидали довгі на картати дерево. «От такої, очільник Глокта! Я чекав на вас!» «А я на вас!» Глокта пошкандибав до столу, шкрябаючи ціпком по голих мостинах. «Неохоче, ніби на шибиницю шкандибаю. Ну що ж, ніхто не обманює ката вічно!» «Можливо, ми принаймні дістанемо на остатку відповіді на деякі запитання. Я завжди мріяв померти добре поінформованим». Він закриктав і повільно, дуже повільно опустився у вільне крісло. «Я маю приємність звертатися до майстра Валента чи майстра Балка?» Бо я усміхнувся. «Звісно, до обох». Глокта обкрутив язик довкола одного з останніх своїх зубів і відтягнув його назад, ледь чутно притсмакнувши. І чим я завдячую цій приголомшливій честі? А хіба я не казав вам того дня, коли ми завітали до будинку творця, що нам рано чи пізно треба буде поговорити? Поговорити про те, чого я хочу і чого хочете ви. Ця мить настала. О, радісний день! Перший з поміж магів подивився на нього ясними очима, так як людина може дивитися на цікавого жука. Мушу визнати очільнику, що ви мене зачаровуєте. «Здавалося б, ваше життя геть нестерпне, однак ви дуже-дуже завзято боретеся за виживання. Всіма можливими видами зброї і хитрощами. Просто відмовляєтеся померти?» «Я готовий померти!» – Глокта відповів на його погляд, відплатив тією ж монетою. «Та програвати відмовляюся!» «За всяку ціну, так? Ми з вами два чоботи пара, а знайти таких, як ми, справді непросто». Ми розуміємо, що потрібно зробити, і не боїмося це робити, незалежно від своїх почувань. Ви, звісно, пам'ятаєте лорд-канцлера Фікта. Якщо полинути думками в далеку минувщину. Золотого канцлера? Кажуть, він сорок років керував закритою радою. Кажуть, він керував Союзом. Так сказав Сульт. Сульт казав, що після його смерті залишилося порожнече, яку кортить заповнити як йому, так і Марові. З цього і розпочався цей огидний танець для мене. З візиту архілектора, з зізнання мого давнього друга Салама Ревса, з арешту Зепа Дантойфіля, мінецьмейстра. Бо я спровів одним товстим пальцем по фігурах на дошці для квадратів, неначе роздумуючи над наступним ходом. У нас із Фіктом була домовленість. Я зробив його могутнім, він усіляко служив мені. Фікт. Фундамент, на якому стояла країна, служив тобі? Я був готовий до проявів манії величі, та повірити в це буде не так просто. Ви хочете, щоб я подумав, ніби весь цей час ви контролювали Союз? Бо я спирхнув. Відколи я зібрав докупи цю кляту штуку за часів так званого Харода Великого, іноді виникала необхідність докласти рук самому, як під час цієї останньої кризи. Проте, здебільшого, я тримався на відстані, так би мовити, за лаштунками. Там, певно, трохи задушливо. Неприємна необхідність. Світло лампи зблиснуло на білозубій усмішці мага. Люди люблять спостерігати за гарненькими маріонетками, очільнику. Побачивши ляльковода хоч мигцем, вони можуть надзвичайно засмутитися, ба більше вони можуть навіть несподівано зауважити ниточки на власних зап'ястках. Сульт помітив дещо за лаштунками, і погляньте тільки, до якої біди він усіх довів. Баяз перекинув одну з фігур, і та повалилася на бік, а тоді злегка загойдалася вперед-назад. «Припустімо, що ви справді такий видатний архітектор, і ви подарували нам...» Глокта махнув рукою в бік вікна. «Багато акрів чарівних руїн. Усе це. нащо така щедрість?» Мушу визнати, я зробив це не зовсім з альтруїстичних міркувань. За Калула могли битися гурки. Мені були потрібні власні солдати. Навіть найвидатнішим генералам потрібні маленькі люди, які тримають стрій. Мах із відсутнім виглядом підштовхнув вперед одну з найменших фігур. Навіть найвидатнішому воїнові потрібні обладунки. Глокта випнув нижню губу. Але тут фікт помер, і ви зосталися голі. Голий, як маля, в такому віці, Бояз протяжно зітхнув. Ще й за кепських обставин, коли Калул готувався до війни. Треба було швидше забезпечити підхожого спадкоємця, та думками я був деінде, заглиблений у свої книжки. Що старшим ти стаєш, то швидше минають руки. Дуже просто забути, як швидко помирають люди. І як легко. Після смерті золотого канцлера залишився певний вакуум, Стиха промовив Глокта, обдумуючи ситуацію. Сульт і Маровія побачили можливість захопити владу і просунути власне уявлення про те, якою повинна бути країна. І так вже вийшло, що ці уявлення надзвичайно чудні. Сульт хотів повернути вигадане минуле, в якому всі залишалися на своїх місцях і завжди робили все те, що їм казали. А Моров'я? Моров'я хотів віддати владу на поталу народу. «Голосування? Вибори? Голос пересичної людини?» Він висловлював якусь таку думку. «Сподіваюся, ви висловили належну зневагу до неї. Владу народові!» – пирхнув Бояс. «Та вона йому не потрібна. Він не розуміє, що це таке. Що він у біса робив без неї, якби мав її? Народ як діти. Це і є діти. Йому потрібен хтось, хто казатиме йому, що робити». «Мабуть, хтось такий, як ви». А хто краще підходить на цю роль? Маровія сподівався використати мене у своїх дріб'язкових планах, а я тим часом вправно використовував його. Поки він боровся із сультом, за недоїдки гру було вже виграно. Той хід я підготував заздалегідь. Глокта поволі кивнув. дан Лютар. Наш маленький бастардик. Ваш і мій друг. Але він бастарде жодної користі, якщо. На заваді стояв крон-принц Рейнолд. Мах перекинув одну фігуру, і вона повільно скотилася з дошки і затарохтіла об стіл. Ми говоримо про визначні події. Без певних утрат не обійтися. Ви влаштували все так, ніби його вбив пожирач. О, так і було. Бояс самовдоволено визирав із стіні. Не всі, хто порушує другий закон, служать Калулові. Мій учень Сульфур уже давно не байдуже до місця. Він класнув двома рядами гладеньких рівних зубів. Зрозуміло. Це війна, ошельнику. На війні потрібно користуватися будь-якою зброєю. Стриманість – дурна примха. І навіть гірше. Стриманість – це боягудство. Але погляньте лише, кому я зараз читаю лекцію. Вас не треба вчити жорстокості. Не треба. Її врізали в мене у в'язницях імператора. І відтоді я постійно в ній вправляюся. Бо я злегенько підштовхнув одну з фігур уперед. Сульфур – корисна людина. Людина, яка колись давно змирилася з вимогами необхідності і досконало опанувала науку перебирання чужої подоби. Він був вартовим, який ридав під дверима принца Рейнольда, Вартовим, який наступного дня розчинився в повітрі. «Клаптик тканини взятий за опочивальні посланця», – пробурмотів локта. глокта. «Кров, якою була обляпана його мантія». Так невинуватий потрапив на Шибиницю і розквітла війна між Гуркулом і Союзом. Один різкий змах мітлою і дві перешкоди вправно прибрано. Мир із Гурками не слугував моїм цілям. Сульфур недопрацьовував, залишивши такі відверті зачіпки. А втім, він ніколи не очікував, що вас зацікавить правда, якщо існує зручне пояснення. Глокта повільно кивнув. У нього в голові поступово вимальовувалася вся ситуація. «Він почув про мої розслідування від Северарда, і мені зробив примилий візит ваш ходячий труп Мотіс, який сказав зупинись або помри». Саме так. Іншими разами Йору брав собі інше обличчя, називав себе дубильником і підбурював селян на доволі негарну поведінку. Баяс оглянув свої нігті. Однак усе це заради доброї справи очільнику. «Надати чарівності вашій новій маріонецці» зробити його улюбленцем народу, познайомити з ним дворян, закриту раду. Ті чутки розпускали ви. Героїчні діяння на зруйнованому заході. Джезальдан Лютар, бо я спирхнув. Та він майже нічим не займався, крім ниття про дощ. Просто вражає те, у що готові повірити нікчемні ідіоти, якщо це викрикувати достатньо голосно. А ще ви сфальсифікували турнір. Ви помітили? Боязова усмішка стала ширше. Я вражений очільнику, надзвичайно вражений. Ви весь цей час стинялися неймовірно близько до правди. І водночас неймовірно далеко від неї. Та не треба через це журитися. У мене багато переваг. Сульт, врешті навпомацький, прийшов до відповідей. Але занадто пізно. Я від початку підозрював, які в нього можуть бути плани. І тому ви попросили про розслідування мене. Те, що ви не задовольняли мого прохання, до найостаннішої миті дещо мене дратувало. Можливо, вам варто було б гарно про це попросити. Принаймні, це було б незвично. На жаль, я опинився у складному становищі. Дістав забагато господарів. Однак їх уже немає, чи не так? Я був мало не розчарований, коли дізнався, якими обмеженими були дослідження Сульта. Сіль, свічки, заклинання... Просто жалюгідна підліткова забавка. Може, цього і достатньо, щоб вчасно покінчити з отим любителем демократії Маровію, та для мене це не становить ані найменшої загрози. Глокта насуплено поглянув на дошку для квадратів. Сульт і маровія. Хай які вони були розумні, хай які могутні, їхня потворна маленька боротьба не мала жодної значущості. У цій грі вони були дрібними фігурами. Такими дрібними, що навіть не здогадувалася, яка велика насправді дошка. Тоді хто я? У кращому разі Порошинка між клітинками. А як щодо таємничого візитера у ваших покоях того дня, коли я вперше з вами зустрівся? А може, ще й візитера в моїх покоях? Жінки, холодної. Бо я чоло перерізали сердиті зморшки. Помилка молодості. Не кажіть більше про неї. О, як скажете, а що з великим пророком Калулом? Війна триватиме на інших полях з іншими солдатами, однак це буде остання битва, в якій битимуться зброєю минулого. Магія витікає зі світу. Уроки старого часу губляться в мороці історії. Починається нова доба. Мах безтурботно змахнув однією рукою і щось майнуло в повітря, задорокотіло, впавши посередині дошки а тоді закрутилася, аж доки не лягло остаточно, з тим характерним звуком, який видають гроші, що падають. Золота монета у 50 марок, яка тепло привітно виблискувала в світлі лампи. Глок та мало не розсміявся. О, навіть тепер, навіть тут, усе завжди зводиться до цього. Все має свою ціну. Саме гроші стали запорукою перемоги в недолугій Гурській війні короля Гуслава. Сказав Бояс. Саме гроші згуртували відкриту раду довкола короля Бастарда. Саме гроші спонукали герцога Орсо примчати на захист доньки і схилили Терези на наш бік. Завжди мої гроші. Саме гроші дали мені змогу так довго втримувати догоску. І ви знаєте, чиї? Хто б міг подумати. Це радше перший з лихарів, а не перший з-поміж Відкрита і закрита ради, та королі, купці, кати, всі застрягли в золотому павутинні. Павутинні боргів, брехні й таємниць. За кожну його нитку смикає саме там, де треба, майстерний музикант, що грає на ній, як на арфі. А що ж бідолашний очільник Глокта? Незграбний блазень? Чи є в цій солодкій музиці місце для його кислої ноти? Ці від мене зараз вимагатимуть повернути позику, що нею є моє життя. Мабуть, вас варто привітати з гарним втіленням планів, із гіркотою пробурмотів глокта. Тану, відмахнувся Баяс. Зігнати докупи ватагу дикунів під проводом того критина Харода і змусити їх поводитись як цивілізовані люди, зберегти цілісність союзу під час громадянської війни і посадити на трон того дурня Арно, підвести того боягуза Казаміра до завоювання Енглії ото було гарне втілення планів. «А це дурниці. Всі карти завжди будуть у мене. Я...» «Це мені вже набридає. І ля-ля-ля-бля. Цей сморід самовдоволеності стає просто задушливим. Якщо ви збираєтеся мене вбити, спопеліть мене зараз і покінчимо з цим. Але згляньтеся на мене, припиніть мучити мене своїми вихваляннями». Одну довгу мить вони сиділи на рухомому Мовчки глипаючи один на одного з протилежних боків затемненого столу. Цього часу вистачило б, щоб у глокти затремтіла нога, закліпало око, а в його безумому роті стало сухо й мов в постелі. Солодке передчуття. Це станеться зараз. Це станеться зараз. Це станеться. Убити вас? лагідно перепитав Бояс. І позбавити себе вашого прекрасного почуття гумору. Не зараз. Тоді нащо розкривати переді мною карти. «Невдовзі я покину Адуа», – мах нахилився вперед, і його сувора обличчя опинилася на світлі. «Вам необхідно зрозуміти, хто володіє і завжди володітиме владою. Вам необхідний правильний погляд на речі, не такий, як у Сульта і як у Марові. Необхідно, якщо ви служитимете мені». «Служитиму вам?» Та хай я краще просиджу два роки у смердючій темряві. Хай мені краще перекрутять на фарш ногу. Хай мені краще повиривають зуби, але ж поза як усе це вже зі мною сталося. Ви візьмете на себе роботу, яку колись виконував Фікт. Роботу, яку до нього виконували два десятки видатних людей. Ви будете моїм представником тут, у Союзі. Керуватимете закритою радою, відкритою радою і нашим спільним другом-королем. Забезпечити йому спадкоємців. Підтримуватимете стабільність. Коротко кажучи, наглядатимете за дошкою, поки мене не буде. Але ж решта закритої ради ні за що. І з тими, хто вижив, уже поговорили. Усі вони схилятимуться перед вашою владою. Підконтрольною мені, ясна річ. Як я? Я виходитиму на зв'язок. Часто. Через своїх людей в банку, через свого учня Сульфура. Іншими засобами. Ви їх упізнаєте. Вибору в мене, певно, немає. Ні, якщо ви не можете виплатити мільйон марок, який я вам позичив. І з відсотками. Глокта обмацав сорочку. Трясься. Забув гаманець на роботі. Тоді, боюся, ви не маєте вибору. Та навіщо вам мені відмовляти? Я пропоную вам шанс допомогти мені витворити нову епоху. Полікоть занурити рукою твою брудну роботу. Стати видатною людиною, найвидатнішою з усіх. Осідлати закриту раду, наче калічний колос. Залишити по собі пам'ятник із каменю на Алеї Королів, де його страхітливий вигляд лякатиме дітей до сліз. Звісно, після того, як там приберуть уламки та трупи. Визначити курс країни під вашим керівництвом. Звісно. Безкоштовних речей не буває, ви самі знаєте. Мах іще раз змахнув рукою, і на дошці для квадратів щось закрутилося і поскакало вперед. Предмет зупинився перед глоктею, заблищавши золотом. Перстень архілектора. Скільки разів я схилявся, щоб поцілувати цей самоцвіт? Кому могло б наснитися, що я колись його вдягну? Глокта підняв його і задумливо покрутив у руці. «Отже, я нарешті звільняюся від темного володаря та розумію, що мій повідець тепер у руці іншого, набагато темнішого і могутнішого. Але який в мене вибір? Який вибір насправді має будь-хто з нас?» Він надягнув перстень на палець. Великий камінь засяяв у світлі лампи численними пурпуровими іскрами. «Із марців у найвидатніші люди королівства». І лише за один вечір. «Він мені підходить», – стиха зауважив глокта. «Ще пак, ваше пресвященство. Я завжди знав, що так буде».